Aize Aizegoa gauepela ilargiaren argi. Jaikitzen aiz goizeko zazpiak dira. Kafearen kiretsa gosaltzen dut. Aize ufak arima pentsamendu ameslari luze eta sakon batera eramaten dit. Gorputza aldiz, finko, kafe edanez. Buruko ideiek da indaktsu batean sartuz, libri sentiarazten naute. Aize egoarekin, itxasoko kohonte bortitza bezala, banoa ametsaz amets egealitatea ukatuna ean, aizea bezala eskuen ahtetik, jes egiten dut. Aizearen ziztu augunetik dator eta augunerantz edaldia, pentsamendua eta kafea, hau baina asketa polita amesteko gustora. Egotik datoren aize hori ez dut utzi nahi, ni ez nahizen pertsonabat bilakarazten hau. Egoak astinduz, laua izetara iesean. Zutik aitezen ameslariak, burua liluraz beteriko denborak, ez dira biziko une galduak. Aize askatasuna, kafea, behiz egealitatera eldu naiz. Katilua utxada, boladak ez du dugeiago ufatzen. Azken finean, nire amertxak edukiagen, lizeoko ikasle bat besterik ez naiz, mundu honetako txontxongilo bat. Zapetak ez eta korrikanua autobusera, eskarako kurtsua dut gaur. Ufegia, kronika idazten hasi asibergira.